Életi magazin. Főszerkesztő Fiala János Vendég Mesterházi Attila Főn a fele kirakom a karikát, nekem papíron van az NMHH-tól hogy a beszédmordalom az, az agresszív stratégián épül és ezért ki kell a korhatárt reggel Vagy lenni Mesterházi Éltes? Jól Két szóval? Nagyon jól Uh, arra gondoltam, hogy vajon, uh, mint a filmekben, ugye, hogy az ember legyőzi az egyik ellenfelét, és aztán jön a következő, a következő ugye úton valamire, ugye ez korábban Gyurcsány Ferencet illette, most pedig Bajnai Gordont. Uh, a cél az egyértelmű, hogy a 2014-es győzelem? <coughs> Erőttől két választhatodjak, szóval nekem nem, nem ők az ellenfeleim, hanem Orbán Viktor, szóval ez nem elég elégszer elmondani. A másik kérdésem meg egyértelmű, igen, a válasz. Orbán Viktor, vagy az Orbán Viktor által filmjelzett ország, vagy a kettő ugyanaz? Szerintem a kettő nagyjából ugyanaz, mert, mert az a párt úgy épül föl, hogy ami a miniszterelnök akarata, azt önképpen végigfut a, az egész párton, és mivel most kormányzóród van a kezükben, ezért ezek a közpolitikákon is végigmennek ezek a, ezek a politikai Jó, ha meghosszabbítjuk ezt a vektort, mennyire megy tovább a népben? E, szerintem van, oda kell arra azért nagyon erősen figyelni, hogy miközben egy csomó mindent rosszul csinál ez a kormány, a demokrácia, a gazdaság, a szociális kérdések területén. a közben a bizonyos intézkedései, nem is intézkedését talán inkább kommunikációja, az, az eltalálja a magyar embereknek bizonyos ilyen tudatalatti vagy zsigeri érzését, és, és nem, nem, nem jó az, hogyha ezt, ezt leértékeljük, ezt az aspektust. Tehát van a populizmusnak, a demagógiának egy olyan, olyan része, ami, ami azért fogadtatása talál az emberek fejében, és nem ne úgy értsék, hogy, hogy megbántani akarnám a választópolgár, csak azt gondolom, hogy bizony, bizony a populizmus az, az, az hat, és képes szavazatokat generálni. Nézzük más oldalról, én valaminek okán sokat olvasok most a devizeladósodásról, és egységesen megállapítják szakemberek politikai hovatartozástól függetlenül, hogy ez a tartozás csak úgy halmozódhatod fel, hogy az országnak nagyon-nagyon alacsony a pénzügyi kultúrája, Kimutatják, hogy az idősebbeknél ez nagy valószínűsége a szocializmusban való, szocializálódásból ered, de a fiatalok pénzügyi kultúrája és katasztrofális. Magyarul, amikor maga az eladósodás független attól, hogy a nemzetközi környezet milyen volt bekövetkezett, az egyet a világán semmi fogalmuk nem volt arról, vagy legalábbis minimális, hogy mi történhet velük, ha netán a világban a gazdaság megváltozik. Um, és én ezt azért említem, mert párhuzamosan vélem, hogy a demokráciára való igény van az értelmiségnek egy szűk csoportja, akiket ráadásul kedven kis cikis ez a mostani kormány, eh, akik, akik fontosnak tartják. De ez a nép most eh, nem tudom, hogy mennyiben jó, mennyiben rossz a párhuzam, a demokráciára sincs, tehát abban sincs nagyobb tapasztalatuk, mint amilyen mértékben pénzügyi kultúráival rendelkeznek. Az egy másik kérdés, hogy szerintem nincs diktatúra, de nincs nagyobb igényse arra, hogy ezen, ami most van, olyan nagyon változtassanak. Hát azért parlamenti diktatúra van, erről tudnék mesélni hosszan, de de én azt látom, hogy pár nap az gyöngyösen jártam, akkor inkább így, így kezdem, azelőtt meg más kelet-magyarországi településeken, és egyet azért érzékelni kell itt Budapesten is, mert Budapesten is ugyan, nagyon sokan egyre rosszabbul élnek, de hogyha az országhoz hasonlítjuk, akkor hál' Istennek itt még mindig egy picit jobb, kellemesebb, vagy nem tudom, hogy fogalmazak korrekten. Több lehetőség van talán, így így mondanám, a megélhetésre. Egészen elképesztő, egészen elképesztő sorsok vannak. Nem, nem anekdóta, hogy van, aki tényleg vasárnap este már a gyerekének, mondjuk hó vége felé nem tud mit tenni az asztalára enni, mint egy üres levest. Most... És ezek ma, ma már nem csak a munkanélküli emberek, mert régen ugye lehet, ha jó, hát munkanélküli, szegény nehezen él, ma már nem így van, ma már a középosztályból is nagyon sokan csúsznak lefelé. Ezért eh, én nem törnék párca tudom, hogy te se akartad, de szóval nem mondanám azt, hogy azért, mert az emberek most nem tüntetnek az alkotmányért, meg az ombudsmani hivatal, meg az alkotmánybíróságnak a jogköreiért, vagy az újabb alkotmánymódosítás ellen, Ebből még azért nem azt a konzekvenciát vonnám le, hogy most a magyar emberek azok kevésbé eh, hogy mondjam, értékelik a demokrácia. Tény is, hogy egy ilyen helyzetben az egzisztencia az, ami meghatározza az emberek mindenapi gondolkodását, meg tud elélni, félti az állását. Szakszereti vezetőkkel beszéltem, ők mondják azt, hogy, hogy még a, a szakszereti mozgalom sem tud rendesen működni, mert még a tagjaikban is az van, hogy... Hát, én nagyon félek, hogy nagy elveszítsem az állásomat, inkább nem csinálok semmit, tehát inkább egy ilyen beletörődés figyelhető meg, egy vegyes beletörődés az embereknél, amely, amely talán még rosszabb elegy egyébként annál, mint amit mondasz, mert ha valakit nem érdekel, akkor nem érdekel az kézkalapkabát, de hogyha ha valakit egyébként úgy érdekelne, csak a félelem okán, az egzisztenciális és egyéb más félelem okán nem mer élni, vagy nem merik kiélni ezeket a, a, az elképzelései céljait, akkor szeretne még rosszabb helyzet, és azért a pénzügyi dolognál is én azt mondám, hogy biztos nem vagyunk 10 millió közgazdász országa, mondjuk hál' Istennek. Na de azért ebben nem csak a, úgymond a fogyasztónak, az ügyfélnek van felelőssége, szerintem szóval ez pontosan határozta meg a politika, amikor azt mondta, hogy itt van egy közös felelősség, a politika, már törvényhozó, a banki szektor, és természetesen a, a, a kliens az ügyfél részéről is. De hát pont ezért javasoltuk egyébként, ha már egy konkrétumot kell mondani, hogy a, az iskolai oktatásnak legyen része valahol a pénzügyi ismereteknek a, az oktatása, és meg az állampolgári ismereteknek az oktatása, mert a demokráciáért naponta meg kell küzdeni. Ezt nem lehet, nem lehet örökre egyértelműnek venni, hogy mindig ez a rendszer. lesz az Amerikai Egyesült Államokban is napon megnézed a filmeket. Minden filmben benne van, hogy a demokrácia fontos érték, hogy a jónak kell győzni, hogy a jónak úgy kell győzni, hogy lehetőleg az valamilyen a legkisebb fiú típusú szereplő legyen, és hogy valamilyen morális akár a kereszténység alapértéken vagy a Biblián alapuló alapértékek alapján hozza meg a morális döntését a legkisebb fiú, aki hősként legyőzi a legnagyobb gonoszt. Most tudom, hogy egy kicsit lehetszerűsítem, de, de nagyjából ez, a, ez is arról szól, hogy ők értik és tudják, hogy nap mint nap meg kell erősíteni a demokratikus értékeket, minden eszközt föl kell használni, és ezért katasztrofális, amit ez a kormány csinál, mert nem, hogy nem erősíti, hanem rombolja, és még csak fontosnak sem tartja ezeket a kérdéseket. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek van nagyobb felelőssége, nem az embereknek. Nagyon érdekes dolog ez, mert ugye az ember nagyon sok minden tapasztal, és aztán azt hogyan tudja megfogalmazni, illetve hogy ez a cselekvési programjában hogyan jelentkezik, az egyáltalán nem evidens. Minél több be, benyomás éri az embert, annál nehezebb ezt megfogalmazni, mert nehéz egy konkrét mondatot mondani. És most amiről beszélgettünk, az 504 irányba indít a tenger, mert én iszonyatos pehjemre elmentem a terörházába, ahol meghallgattam Vári egy vezetésével, Karácsony Gergely, Elsimo László és kerényi Imre beszélgetését az égető honorka diátadás előtt, és hát nem bírtam megállni valahol a közepén, hogy be ne csak hogy hát ez valami iszonyatosan méltatlan, ami ott a beszélgetés stílusát illeti. Én ma a Fideszben az abszolút felvilágosult kiszt látom. De, de, de, de, de semmit. Elsimo László és kerényi Imre Két kérdemesült kis Minden e, Mindenfajta jövőkép nélkül, de nagyon mély hittel. Karácsony Gergely egy gyerek, Vári György pedig hát egy filosz, aki úgy oda csöppent. És utána átadták az égető honorkadíjat, e, amely meg a romániai, a magyar cigány valóságról a házon kívül stábjának az előfeszítéseiről szólt, és közben az összes részvevő, akik ott voltak, az első felében elmentek. És leginkább, hogy utána mentem volna az első mondanak, és nézze meg, és egy dolgot tegye meg a kerény, utána nem mondjanak semmit. És ha most azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Én azt gondolom, hogy a Fidesz azt mondta, hogy álmodjunk egy nagyot, álmodtak a fideszesek egy világot, én még azt sem mondom, hogy egy merészet, és most élünk egy álomvilágban, és nem lehet ezzel harcolni, mert az álomvilágban lévő szereplők azok nem igazjak. Orbán Viktor nem lehet leszúrni, mint egy uh, gonosz hőst, mert nincs. Hát le, leszúrni nem is kell, de, de, le, de hát a legyőzni küzd, azért, oh, igen. De hát az <gül> álomban legyőzni is másféleképpen e, ha, az ha, ha ember Lehet az Ha maradunk ennél a hasonlót, szerintem nem rossz ez a hasonlót, ez akkor azt mondanám, hogy hát akkor, akkor meg kell tanulni az új, új új világnak, vagy a, ennek az államvilágnak a szabályai. Nem, Mert föl kell íbredni. Nem, nem, nem. Bocsánat. Az, az a legjobb, az a legjobb. Így pontos, hogy te mondod, de... Tehát az ahhoz, egy hogy, nagy altapú, én erre tegnap jöttem rá. ezért mondtam, hogy, hogy azért eltalál a kommunikációjával bizonyos zsigeri, tudatalatti életérzéseket, szocializációkat a, a Fidesz a kommunikációjával. És ez szerintem néha, néha nagyon tudatos, néha meg már annyira ráálltak erre, hogy nem fantasztikus nagy stratégia van mögött, hanem egyszerűen napi rutinszerrel működik ez a dolog. Tehát meg kell nézni akkor azokat az eszközöket, amivel ezt szét lehet rombolni ezt a, a káros... Ezért ordítottam, és, és természetesen nem gondol. gondoltam, hogy le kell szúrni Orbán Viktor, hogy hát, ahogy a, a, a, a mesében víva jó a rosszal. Én tegnap egyszer, én 56 éves leszek márciusban, és én ott tök lényegtelen nyuszi. Figyelj, ott voltam tegnap, de tényleg ott voltam tegnap a terrorházában, és akkor bekiabáltam, ugyanaz a 18 éves János voltam, és egyetlen egy dolgot éltem, éltem meg ott az a semmi más nem volt, nem volt mint a szabadság. Hogy nem a hogy nem áll, hogy nekem ezeket az embereket kelljen hallgatnom, nehogy már ők pontosan olyanak legyenek, mint a tutszoc tanszéken a tanáraim. A 70-es évek második felében, akik elmagyarázták a megmagyarázhatatlan, és Attila 30 évvel később ott ült kerényémre, elsimon és a pechemre a karácsony, ő volt az ifjú tanársegéd, két docens, mert a professzor az nem volt ott, az nem ért rá, és bekiabáltam, hogy nem áll, és ennél jobbat hát nem tudok neked mondani. Szerintem és ugyanezt kiabáltam és, és ugyanez be potenciálisan a hahának, amikor felment de Mert figyelj, kimozdulok, és abban a pillanatban, hogy kimozdulok, állandóan azt az érzésem, hogy felébredek. Ott állt Barabás Rihárd, aki ugye tényleg egy színész. Minden, amit csinál annak, szerintem már a zöme. Tehát semmi köze a hahához játszik egy szerepet. Fölállt egy ilyen izér, és azt mondta, hogy ég a város, és akkor körülnéztem és azt mondom, hogy nem is egyház, hanem száz, is hol? Hogy, így, hogy nem elég, hogy a Fidesz állomvilágban él, de az emberek is állomvilágban élnek, ők valószínűleg nem, akikről te beszámolsz, mármint a szegények, ők meg úgy küzdenek az életükért, hogy az, amiről mi beszélünk, az olyan messze van tőlük. <kül> ez így van, és azt gondolom, hogy ez a nem, ez lehetne egy ilyen stratégiai cél ami mi részünkről is, mert úgy értem, hogy Tényleg az kellene, hogy egy csó embernek ezt az érzést át lehessen adni. Hogy, és ez, az a része fontos, inkább én mocsát, ha azt hadd meg ebből a példával, más sajátodból, hogy ha, ha egyre több ember meri azt mondani majd, hogy, hogy nem áll. -e. Tehát magyarul nyilván nem hogy Várj egy másodpercet, más, mert... de figyelj, tegnap ugyanúgy néztek ott rám az emberek a terrorházában, mint ahogy néztek 30 éve. Ki ez a fa? Na, de hát mi, mindig vannak ilyenek, akik után megmennek a többiek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy valakinek meg kell törni a, a, a jeget, hogy, hogy, hogy ez kicsit olyan, mint amikor ott van a jég, és akkor egy, egy légbuborék keresi az utat fölfelé, és akkor keresi azt a réstől, fel tud törni. Ez nem egy rossz hason. És ehhez kell, egy, el egy, kell egy ká, néha egy, egy csákány, amivel meg lehet törni. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fontos, hogy... Hogy legyenek ilyen kimondások. A kultúra egyébként most egy ilyen terület egyébként. Azért, mert ha megnézed, ma már ugye nem csak a liberális baloldali művészek, kultúrához értő szakemberek beszélnek hasonlóképpen, hanem ma már a, tényleg a mérsékelt jobboldali konzervatívok közül is egyre többen mondják azt, hogy köszönjük szépen, ez már vállalhatatlan. Tehát ezt már nem lehet se követni, se elfogadni, se megérteni, se magyarázni. És ezen a lényege az egész elezzegi tevékenységnek is természetes, hogy először az embereknek legyen egy ilyen aha élménye, hogy hoppát, hát ez egy álom, ez, egy, ez nem is az igazságról beszélnek, nem ezt ígérték, nem ilyen világban élünk, ezek nem értik a, a valóságot a, a Fidesz részéről, és utána azt kell mondani, hogy na de hát akkor nézzük meg, hogy mi a másik lehetőség. Tehát, Azért látszik, hogy a bizonytalan szavazóknak a nagy aránya az azt mutatja, hogy ez az aha érzés, ez még azért felénél tart, tehát fél úton tart a, a, a dologban. Kellenek hozzá a civil szereplők. Én mindig azt mondom, hogy az értelmiségnek, ugye mondtad az előbb, hogy ez a kormány leértékeli őket. Nem azt, hogy leértékén én azt mondom, nem hogy lenézi az értelmiséget, a saját értelmiségét is. Érde, a... Én de néztem ezt a ha-hát, és ugye... Köszönöm csak egymászatok, Kossán... hogy ebben, ebben az, az értelmiségnek az a felelőssége van, mert ők véleményvezérek, e, e, véleményformálók, hogy minden eszközzel fölhívják a figyelmet arra, hogy, hogy mi történik az országban, hogyan történik, hogy amikor mindig minden közé egy akarnak tenni, e, egyenértékűvé akarják tenni az elmúlt időszaknak a hibáit, a mostani hibákkal, akkor valamivel biztos lehet egyenlőséggel tenni, de van egy csomó dolog, amiben nem. És igenis nem lehet azt mondani, hogy ez a hib olyan, mint régen, ami volt, ez akkor kormány, ami de a korábbi volt, mert igenis vannak különbségek. Igen, igen, csak ugye ez az ifjúság, ez más, mint az én ifjúságom, és a tiéd e, egyrészt nyelvet beszél, másrészt ért valamihez, harmadrészt annyira egészséges, tudom, Hoffman Rózsá ennek látja, de Hoffman Rózsát ennek Döncság se látta jó állapotban, úgyhogy most nem tudom, állapotban. De e, e, itt nincs literatúra. Minimálisan se. Ha valaki egyébként ebben a szituációban azt mondja, hogy végül is kaland az élet és egy 20 éves gyerek miért nem mondhatna ezt és ebbe belefér a hazafiság mármint úgy, hogy elmegy, akkor nem az itteni rendszert akarja megdönteni, lópikulát. Elmegy Peruba, de inkább elmegy Németországba vagy akárhova, és ha így dönt, nagyon nehéz azt mondani neki, hogy ne tegye. Legfeljebb időnként visszatelefon és megkérdezi, hogy mi van, az egy másik kérdés, hogyha változáson vissza akar -e jönni. Ha diktatúra lenne, akkor meg akarnák változtatni. Miután itt nincs diktatúra, én néztem a ha-hát, hát figyelj! A ha -ha, az egy lágy szellő, amit én láttam belőle, hogy én azt hallottam, főleg a Klubrádióban, hát itt az új értelmiség, a megannyi új mesterházi Attila, ne, meg, ne, a fiala János, ne, meg a Fia laján. meg a nem még bajuk lesz belőle. Meg neked. Nem érdekel, hogy bajuk. <kül> ez, figyelj, ott álltak gyerekek, annyi zagyvaságot beszéltek össze, ami nagyjából az ő korosztályuknak megfelelő. Én azt látom, hogy az idősebbek, a nosztalgiájukat vetik beléjük, hogy ők már nem csinálnak semmit, nekik még ez az ifjú petőfi attitű is jól. Aztán valamit szó, azért, az, az, az, az, az, hogy az a maroknyi ember, aki ott mindegy. volt... Mindegy, hát... én nem, ért, szóval nem ebben nem értek egyetve. Tehát mindegy, hogy maroknyi, mindegy, hogy egy, mindegy, hogy tíz, mindegy, hogy ezer. Az mutatja, hogy vannak, akik, akik kimernek állni az igazukért. Tehát, és én szerintem nekik van igazuk, eh, helyes, amit csinálnak. De ez igaz a hőoknak a... Nem tennék most különbséget ilyen szempontból egyik vagy másik szerzett között. Tehát én azt mondom, hogy ez, ez így... Ez, ez szerintem helyes, hogy ők, ha valamilyen nem értenek egyet... Jó, de ez nem a szakszervezet, ez az összörös gépprombolás időszak, mégis annak is a kezdeti pedig. De hát való el kell indulni. Ja, ez 2014-re nem fog összeállni semmi. De, de ez szerintem ebbe tévedsz. Tehát pont oh, az ilyen. Pont az ilyen, eh, hogy mondjam, spontán módon szervezett ellenállási folyamatok mozgalmak, mindegy, hogy hogy hívjuk. Na, ezek azok, amelyek ilyen. hogy mondjam, egy, egy nagy gáton elkezdik ezeket a hajszerepedéseket. Hát gondolj bele! Én ezen gondolkodtam, Egyek hogy a. a az Orbán tulajdonképpen diákvezérből lett politikus. Tehát, hogy ahon, ahol a genezise volt a Fidesznek, az egy ilyen egyetemi, szakkollégumi rendszer, és most ezek a vezetők, akik akkor azt hirdették, hogy ők a fiatal demokraták, hogy 35 év alatt nem lehet belépni, a, vagy fölött nem lehet belépni a pártba, hogy ők hogy erre, a, erre a generáció korosztályos alapon építve kezdték meg a politikai karrierüket. Az a miniszterelnök ma, Kineveti vagy semmibe veszi az ugyanolyan ma lévő fiatalokat, akik. Ugyanúgy az egyetemre. Ezért jönnek. nem lepődhetsz meg, hát ott a parlamentben vallotta be, hogy neki nem a szocializmussal volt baja, emberekkel ez volt. Hogy harangozott a másnak, válaszolt egy, egy kérdésére? Neki nem a Sztálin szoborral volt baja, neki az volt a baja, hogy a Sztálin szobor talán aztán erről Igen. van szó. És ez félig vicc. Egy karizmatikus ember, aki a maga arcára formálta a környezetét, és miután azt látod, hogy lehet tovább menni, hát akkor. A kerületet, az utcát, a várost. Nem De szerintem ez akkor is egy pártnál az egyik morális pillérének a máva Fidesz néleti beszélni, a, a, a meggyenkitését jelenti. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy politikai párt, hogyha nem, nem azokon a határokon belül mozog, ami az ő értékrendi e, terepe. Nincs rosszabb állapotban a Fidesz, mint az ország hát de nem, hogy mondjam ettől most nem vagyok boldogabb de... lehetséges, de viszont létezik, hogyha az MSZP jobb állapotban van mint az ország, az ország nem biztos hogy vágy... de nem biztos igen, az ország az... vágyik rá ha ilyen perversz összesúlytást lehet csinálni azt mondom, hogy igen, igen de lehet, hogy az ország biztos. nem vágyik rá ez nem igaz nem szerint, tudom nem. Ez nem igaz. én ezt nem hát, tudom e... hogy mondjam ez a Suba, Suba én azt, hogy most nagyon sokat járok nagyon sok fórumon és nagyon sok helyűt az országban, és ezek ilyen nyitott formok, tehát nem ilyen eleve megtervezett, hogy csak meghívóval lehet bejönni. Annyi, annyi, annyi élethelyzetet mesélnek el az emberek, annyi néha furcsaságot, néha megdöbbentő, néha meg elkeserítő példát hoznak a napi életükből, hogy, hogy én ezt egy kicsit szofisztikáltabban látom. Én, tehát, én ugyanezt élem meg, mint te, de nem érzek ebben egyértelmű politikai töltetet. Sziggyák a Fideszt, de nem adódik belőle a leváltó hangulat. Maga szerintem a leváltó hangulat az adódik belőle. A kérdés az, hogy a leváltó hangulat, meg a cselekvés az összekapcsolódik el. É cséppen, hogy a cselekvési tér az elmúlt időben a, nagyon összeszűkült az életmódonal megérteni. Mondjuk ez egy általános tapasztalás, és mindegy, hogy mit mond a Fidesz, meg hogyan próbálják magyarázni, ez akkor is létezik, hogy az emberek jelentős többsége fél véleményt mondani. Nem feltétlenül ottől most MSZP s véleményt, hanem mondjuk a Fidesztől eltérő vagy a mondjuk a helyi kiskirály Fideszestől eltérő véleményt. E, és emiatt egyet érteniük kell a választópolgároknak, vagy ez, ez nagyon fontos, hogy sokszor elmondjuk, nevezetesen, hogy a szavazó fülke magányába ott aztán nem látja őket senki. Bemehet, szavaz, kijön, és akár azt is mondhatja, mint amit 2002-ben sokan tettek, hogy ők a Fideszre szavaztak, és közben mégse. Tehát a szavazó fülke magánya az, ahova Ahova úgy tud bemenni a választópolgár, ahol, ahol ő hozza meg a döntést saját sorsáról, a, az ország sorsáról, és ahol igazi patriótaként, hazafiként azt tudja mondani, én megteszem a kötelességemet, szavazok, hozok egy politikai döntést, és, és ezért vállalom a, a felelősséget, de nem feltétlen kell, hogy ezt utána megmondják. Én csak hogy emlékeztető mondom, 2002-ben. Választások napján az exit poll adatok alapján a szocialista párt 7%-kal a Fidesz mögött volt, 7%-kal, és aztán a választásokon kidőtt, 8-9%-kal e, az előrejelzethez képes jobb eredményt értünk el. Tehát már akkor sem mondták meg a nagyon sok rejtőzködő szavazó, hogy, hogy mit gondol és, és hogyan fog szavazni, és szerintem ez manapság is egyre inkább. Én igazán. nem vitatkozom veled, én, én, én nem akarnék elmenni 2014 és amikor ö, a választásokról volt, és az állóvilágról Isten menj, de hogy akarom én -e leszúrni az Orbán Viktor. De én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral szemben politikai erőtől független, nem vagy politikai erő. Én a jót képviselem. Én azt gondolom az Orbán Viktor, hogy ő a rosszat képviseli. Én azt látom, mint a kalandfilmekben, hogy a Kardom hegye ott van a torkán, ő retteg attól, hogy leszúrom, én pedig azt mondom, hogy hordelinne innen magad, de alapvetően nem azért, mert haragszom rá, hanem azért, mert azért vívtam meg velem, mert ő a rosszat képviseli, és még az is benne van, hogy talán megjavul, bár ezekben a filmekben ez ritkán szokott előfordulni, és általában a filmekben tényleg az a vége, hogy az illető meghal. Én ezt nem kívánom, és az országnak se kívánom, mindazoknak, akik mögötte állnak. De én itt az egészben a rossz ellen való küzdelmet látom, beleértve, hogy én a Fideszt is megszabadítanám Orbán Viktortól, és akkor létezik, hogy ez az egész megváltozna uh, a simicska nyerges... Egyet, egy egy ne, ne felejtsd el, cíves, és ezt most biztos furámzik, hogy pont én mondom, de, de nem mindenki gondolja úgy ebben az országban, és nem kevesen vannak ezek az emberek, aki szerint Orbán Viktor nem rossz, hanem a jó. Nem mindenki számára az, az evidencia, hogy az a politika, az a politikai stílus, eh, amit ő képvisel az rossz az országnak, hanem tényleg van sok százezer ember, aki hittel. De én nem azt gondolom, hogy egy rossz politikus. Én, én azt mondom, hogy egy rossz ember. De, de éppen én pont erről beszélek, hogy nagyon sok ember számára ő nem rossz ember, hanem a jó ember. Ez az a délham, amit ki a meg ki a terrorista. Tehát magyarul. Ez, ezt azért sose felejtsük ki, tehát amikor politikát csinálunk, akkor azért, ha, ha valódi demokráciáról beszélünk, ha valóban új politikai kultúráról beszélünk, akkor ez a fajta, hogy mondjam, megértés, empátia, respekt azok iránt, az emberek iránt, akik így gondolják, hittel gondolják így, nem egzisztenciás, meg anyagjelmű, nem a simicskák, meg a nyergesek, akik egy csomó lóvét csinálnak ezen. Nem, akik tényleg hittel azt mondják, hogy hát lehet, hogy hibázik, lehet, hogy nem mindent jól csinál, de a miénk és igaza, mert jót akar, stb. stb. stb. én őket, tehát ezeket az embereket sem e, értékelném le. Ér Tudomásul kell venni, hogy, hogy ők így gondolják, sose fognak se ránk, se másra szavazni, lehet, hogy még a fizesze szavazna, se szavaznak ott. olyan, hogy e, Én azt én is mindig szoktam mondani, hogy e, viccesen, amikor mondják, hogy... hogy e, ellenzéki, de nem szocialista konó, hogy senki sem tökéletes, de ezt én csak viccként használom természetesen, de, de persze, könnyen lehet, hogy van minden szerelemben, is van kiávrándulás, tehát meg Valászból is lehet hiány. Csak rándulni. nagyon egyszerűen próbálok mondani, amit Balogh Zoltánnal tett Orbán Viktor, amikor az ötkedben megüzente Balogh Zoltánnak, aki azt mondta, hogy már pedig Kecskemét felé fog menni, mert arra van a jó irány, mire ő azt mondta, nem, Tatabánya felé van, az nagyjából 180 fok és pont... ez nem bocsánat. Ne, ne. És akkor Balogh Zoltán azt mondta, hogy elnézést, Tatabány az irány. És akkor én azt mondtam magamból, van. És akkor hozzátette mindent, hogy a család barátja, hogy egy lelkészről van szó. És mindent odaraktam, és azt mondtam, ez az ember. Megtette Orbán Viktor kedvéért azt, hogy egyik napra a másikra hülyét csinált magából, a lojalitása azt eredményezte, hogy azt mondta, nem kecskemét, tatabánya. Én pedig azt akartam megkérdezni ettől a párostól, de alapvetően attól, aki megjött Brüsszelből, és ott hirtelen felvilágosult, vagy megvilágosodott, hogy hogyan jött rá arra, hogy nem kecskemét, hanem tatabánya, és ezt soha nem tudtuk meg, beleértve, hogy az idő csendben mindig is kecskémétet tartotta meg, Balogh Zoltánból csinált elnézést kérek, olyan hülyét, amilyet csak létezik, és minden, aki a környezetében van, dróton van, ezen a módon rángatva, valamit nagyon tud. Tehát ez a fajta dróton rángatás ezért azért akárkinek nem megy. A kérdés, hogy mi a cél. Ugye, és én mindig ezt mondom, hogy ez rávilágít a, a, az egész Fidesz struktúrának a, a mienségére. Hogy az a párt, a 2006-os nem Ez már az emberek nem igaz? Nem, nem, nem. Csak a, a párt felépítése, a politikusi felépítése mondom, hogy. Hogy bárki bármit mondhat a Fideszbe, addig igaz csak, ami Orbán Viktort az nem érdekli az a témakör, és nincs róla más véleménye. Mert ha más véleménye van, akkor bármikor felülírhat, akár már megkezdett folyamatokat, még akkor is majdnem, amikor már végek leütötték, hogy már majdnem végeztünk is a, a dologgal. Ez szerintem nem jó, mert a párton belüli fékek és ellensúlyok rendszerét is kiszerelte. És ha megnézed, van hasonlóság, ahogy az országban szerelik le a fékek ellensúlyok rendszerét? Hát ez azért van, mert a pártjukban sincsenek fékek a és kettő, ellensúlyok. De, hát nincs ember a, a, a Fideszen belül, aki azt merné mondani Orbán Viktornak nyilvánosan... Hát Ángyály József. Hogy hát igen, de hát aztán szépen partvonalra is teremték jó Józsefet. Hát ő szakmai dolgok mentén teszi, és ez nagyon fontos. Hát csak. a, a szakmai ízen... hite mentén, az egy második, hogy igaza van-e sok kérdésben, de vagy még nem, egy delagább, egy de dolgot, összínű, egy dolgot, mert állni, De még egy dolgot meg kell említeni, és... Nyilván, hogy ezt legközele folytatjuk, hogy az emberek azt mondják, oké, teljesen igaza van a fialának, de nehogy már a mesterháziban lássa a jövőt. És akkor ugye eljutunk oda, hogy volt itt már olyan szavazás, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, és azt mondták 74-26 arányban, hogy nem Fidesz. Szigetvári Viktor volt reggel, ezért kérdeztem tőlük, az még az Együtt 2014 feltűnés idejen volt, hogy bajnai vagy nem bajnai. És 82-18 arányban azt mondták, hogy nem bajnai. Magyarul. Abból adódóan, és ezt ugye veled lehet a legkevésbé megtenni, mert egy nem egy politikai jellemző vagy. Abból adódóan, hogy megállapítjuk azt, amit megállapítunk részint Orbán Viktorra, részint az országra. Elnézést a miniszterelnök úr és a Tornatanártól, hogyha nagyon mértékben bántottuk volna őt, én mindig is valami ellenállást éreztem a Tornatanárok iránt, de hasonló ellenállást éreztem Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon iránt, Anta József és Boros Péter és Horn Gyula iránt. E, nem mennék vissza. Ab. Szóval, hogy ebből nem fokad az, hogy akarnának benneteket a válukra venni, és azt mondták, hogy hajrá leszni. De, de ti a jó, kettőt össze akarjátok bocsánat, ez egy olyan megállapodás, vagy olyan megállapítás, ami már... de ahhoz, má, az hogy, hogy ti vagy, hogy, ahhoz az kell, hogy őket ne szeressék, és ezt a szavazataiban kifejezésre is jutassák, de a kettő ez, között lehát, az egyenes, nem mevidesz. Bocsánatok kérek, ez egy politikai alapvetés. Mindig a kormány veszti el a választásokat. Ha egy kormány jól kormányoz, akkor az ellenzéknek nincs terepe. Hát miért akarnék De lehet, hogy nem csak azt mondom, Bocsana, hogy a bocsánat. Tehát, ha a kormány rosszul kormányoz, akkor a lehetőség nyílik meg az ellenzék számára, hogy alternatívát adjon, és jobban nézzen ki, jobb alternatívát adjon, mint amit a, a, a tolalt, kormányzat. Kének. Most erre mondom azt, hogy hát, pont erről beszélek két éve körülbelül, tehát ez a, hogy nem automatikus ez a változás, könnyen előfordultod, és hogy egyre kevesebb ember megy majd csináljunk egy próbát. Um, arra kérem önöket, hogy Fidesz vagy MSP. Csak most egyszerűen kíváncsi vagyok. Ezt legyenek szívesek megmondani. 350, 3, 90, egy 51. Egyébként kicsit gyorsabban kéne ébredni, emberek, mert már így is csúszásban vagyunk. Figyelek. Jó reggelt, MSZP. Köszönöm. Halló. Halló, Halló MSZP. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Hallo. Jó reggelt, Te hallod? Vagy nem hallod. Én nem nagyon de majd megmondom fölkéne, a Jó, Hallo. Fides. Köszönöm. Hallo. MSB. Köszönöm. Hallo. Fides. Köszönöm. Hallo. Jó reggelt, MSP. Köszönöm. Hallo. Jó reggelt MSZP. Köszönöm. Halló. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm. 25-ig fogunk elmenni. Halló. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm. Halló. Halló. Halló. Fidesz, Fidesz, Fidesz. Ez egy. Halló. Reggelt, Fidesz. Köszönöm. Halló. Halló. Halló. Jó reggelt MSZP. Köszönöm, csak összeadom. Jó reggelt, MSP. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, fidesz. fidesz. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, MSP. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, MSP. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Haló? Hello. hello. Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm, egy kör, egy menet. Haló? Jó reggelt, Fidesz! Oké, okay. 14-11. Na. hogy kevés olyan rádiót találsz, ahol az áthaltát, amely így össze tudja gyűjteni, nem csináltam ilyet az elmúlt időben, százig szoktam elmenni, eddig most nem akartam húzni az időt. De szerintem teljesen korrekt. Én örülök neki valom őszintén, tehát ez azt mutatja, hogy, hogy igenis van, van értelme csinálni, amit csinálunk. Ebben tudod, mi az érdekes igazából, hogy akik, tehát el, ugye mi valahogy látjuk a világot, hogy mennyi minden rosszat csinál, legközelebb azt kérdeznek meg az emberek, hogy ők még miért szavaznak még mindig a Fideszre. Szerintem legyél itt, és akkor majd meg fogjuk együtt kérdezni. A legközelebb. Én, én igen, legközelebb. Örülök annak, hogy felébredtél a csipkerúzsika álmodból, mert már aggódtam, hogy elvesztettem a teszerelmedet. És... Nem csinálsz uh, évértéket? De, de? de március 9-én Az a, a születésnap. Na azért csináljuk akkor. Sokat gondolkodtunk lehet, hogy melyik legyen a dátum. <gül> a de... is az a születésre, és a prince Gábornak. Mi a teszületésnapod miatt, te miatt <gül> rendben van jó akkor elmegyek. mindenkit elmegyek Innen szeretném megüzelni Orbán Viktornak, hogy ha bár lehetséges, hogy a torkára akarom tenni aki és leszúrni nem akarom, de lehetséges, hogy beállok az ő segítői körébe is, de minimum ehhez engem Mi megni az érdékelőre. Azt szeretne meghívnánk, tehát ezt akartál. Szép levelet is fogsz kapni, meghívó jó. Levelet, a bajnokra csak azért mentem is. el, mert a bajnaival nem sikerült összejönnöm, mert valami furcsa tévépzetél benne, a gyurcsáj meghívott Utyjóda elmegyek, és nagyon szeretnék elmenni az Orbán Viktorra is, de odaddig eddig Sose hívtak meg. De ha meghívnak, elmegyek, és itt teszem le a főesküt, hogy nem fogok bekiabálni. Tehát nem vagy. De nem romtod el, aki, nem romtod el. Igen, vagy ki a kivezet. Eutát is tegnapra. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Én köszönöm. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Piala János. szerkesztő, Fiala János. Andrésnak, aki most éppen Székesfehérvár felé tart, ha minden igaz, küldi ezt a felesége, mert hogy ma Valentin nap van. Most így Gábor bácsa, ezt egy kicsit viselj, hogy majd zene fog szólni. Um, neked a feleséged nem küld semmit sem Székesfehérvár felé. Egyrészt mert Spanyolországban vagy, másrészt mert nincs feleséged. Miért? <gül> <interesting. gül> Mit jelent a Valentin nap Spanyolországban? Megvannak a e bolondulva tőle? Hát ezeket az amerikai szokások, de azért, azért még nem, azért nem olyan elterjedt. Ezért sokkal elterjedtem Kínában. Kínában mi van? Valentin nap. Egy másra persze, csak hogy Andris megkapja magáit. Ugye a hangminősége nem teszi lehetővé hogy egyszerre szóljon zene, és egyszerre legyél. Kínában mi van? Hát ez nagyjából ugyanaz, mint Amerikában, tehát teljesen... Jó, de ott, ott korábban nem volt semmi, aztán hirtelen Amerika lett? Hát Valentina függenatában igen, de egy... Van. mit csinálnak a kínaiak Valentin napon? Azon kívül, hogy megbolondulnak. Rengeteg uh, levelet küldenek, képeslapot küldenek egy Mennyibe került annak idején, amikor te ott voltál Kínában egy képeslap? Tehát, hogy, hogy a pénte a posta, mennyibe kerül? Foglalmas, hogy soha nem adtam fő semmit a De például miért képeslapot adnak föl, miért nem küldenek esebest? Hát lehet, hogy azt is küzdenek, de, de ilyenkor, hát egy nagy üzlet, tehát a képeslap üzlet, a valentin napi üzlet, üzlőző lapok üzlete, ez egy óriási üzlet. Szerintem az egészen még ilyen üzleti vállalkozásként indult, és, de valahol ráérettek arra, hogy a kínaiak szeretnének olyanok lenni, mint, mint az amerikaiak. Itt álljunk meg, a kínaiak szeretnének olyanok lenni, mint az amerikaiak? Aha. De miért? Nem jó neki kínaiaknak lenni? De, de hát azért azt tudják, hogy, hogy Amerikában jobban élnek, mert ugye az, az, az, a, az a nagy cél, azt az kell lehagyni. Ugye azt kell utolérni és lehagyni. És ö, mindenbe átveszik az Amerikában. Ez nagyon érdekes dolog, tehát például a, ha megnézel egy, egy kínai sütőt, vagy már úgy értem, hogy ilyen farhertet, vagy valamilyen gépet, majdnem mindig az amerikai szabvány követi. Pedig ugye a német szabvány az, az ami a világon nagyon, nagyon erős, nagyon nagyon jó híre van. És, és, és a Kínában is ott voltak a németek, és voltak is német szabványok. De nem, ők átvették az amerikaiakat. Tulajdonképpen nekik az a vágyuk, hogy olyanok legyenek, mint Amerika, csak csak többen, nagyobbak legyenek, és, és a Kína, a A spanyolok kikre akarnak emlékeztetni? Senki, hát a spanyolok ugye ők egy, ők egy, ők egy világbirodalom örökösei, ők Ez a Kína jel. is egy világbirodalom. Kínai birodalom. Kínának nem voltak gyarmatai. Hát gyarmatai nem, de azért annak idején ott kalandoztak, jártak Mongóliába, meg itt ott. Hát inkább a mongolok hozzá. Igen, tehát ők, ugye, a kínai nagyon érdekes, a kínai nem egy hódító nép. A kínai azért is építette fel a nagy falat. Hát a nagyfalon kívül a barbárok vannak, azok, azok menjenek a csodába, azok nincs semmi gond e, való, nem akarjuk nőket sem és se, ha semmit maradjanak. Jó, maradjuk, akkor már Kínánál. Azt mondjad meg, Gábor, csak a teljes tudatlanságomat felvállalnám, hogyha ott egyszer lenne egy ilyen izé, de lekérdeznek, hogy mi az. Fáradt is vagyok, izé. Akkor például Kína szakadna, mint mondjuk ahogy szakad, Szész Csehszlovákia, ahogy Katalónia el akar menni, tehát hogy vannak-e ahhoz szeparatista törekvések. Most nem Nepára gondolok, vagy Tibetre, de most nem ezekre a, a viszonylag ismert dolgokra, nem most a nagy Kínáról beszélek, a többi részéről. Nem, hát ez van. Tehát az van, amit mondasz. Tibet és Xinjiang a, a, az a tartomány, ahol elben ugye uh, turk népek laknak. És uh, eb, ezügyben a kínaiak hát megtették a maguk elég brutális uh, elővidázatoság intézkedéseik. Más terület nincs ilyen? Hát nem. nem. Tajvannal mi a helyzet? Haló. Mondom, Tajvannal mi a helyzet? Beresük volt valami. Hát van az ő számukra teljesen egyértelmű, hogy van Kína része. Egyébként hogy ezt a egy is így gondolják, csak ők, ők ugye úgy képzelték el korábban, hogy majd, majd Kína egyesül hozzájuk. Hát ez folytat. De. Tajvan már nem kérdés. Tajvan és Kína gazdasági ösztönövése olyan szinten van, hogy az őrzégyesztet már nem lehet megállítani. Körülbelül egy millió tajvani üzletember üzleti Kína szárazföldi Kínában. A legtöbb üzemben, high-tech üzemben tajvani technológia, tajvani tőke van, úgyhogy jó, elnézést Spanyolországtól, de Hongkong szuverenitásával mit kezdjünk, amely egyszerre megmaradt kínai, de ugyanakkor megvannak azok az alapjogok, amely korábban angol felségterülete idején megvolt. Ez hogyan emésztik meg a kínaiak, akik nem Hongkongban élnek? Elsősorban azt én büszkék arra, hogy, hogy no, na már most már Hongkong is a milyen. De azért azokkal az alapjogokkal, én nem mennék a mesire, persze sokkal nagyobb jogok vannak, mint, mint Kínában, de azért, azért érződik a kínai, hogy is mondjam, csak befolyás hatás. A kínai központi kormány ad autonómiát, ad lehetőséget, de meg is úgy a határokat. Viszont azért ezt se felejtjük el. Szóval a szévedés azt mondja, hogy itt a demokrácia, Attal, és, és a hát a jogok azeket korlátozottak voltak a kínai és a alakzalú voltak de, de nem olyanok mint a londoni polgár hanem hanem ilyen egyenjármat hát jelent Átmenjünk Spanyolországba, semmilyen összefüggésben nincs a mostani kérdés az előzőekkel spanyolországban van-e olyan hogy kulturpolitika uh, van van, van. Ö, és ez is összefüggésben van egy kicsit ezzel a, ezzel a volt biode, Tehát Spanyolország nem egyszerűen egy országnak érzi magát, hanem a spanyol nyelvterület központján. A spanyol az egy nagyon nagy nyelv, a több mint 504-an beszélünk. Tehát eh, mikor Tehát ennek a, a spanyolok hányan vannak? 46 millió. Hm? Hát itt 46 millióan élnek, hát aztán ebből mennyi a bevándorolt nehéz, meg átlag, 46 millió. De hát azért a kapcsolat megvan, tehát a volt spanyol gyarmatok, tehát gyakorlatilag egész Dél-Amerika a portugál brazilia kivételével, hát azok, azok mind spanyolul beszélnek, és valamilyen módon úgy érzik, hogy része a spanyol kultúrának, vagy a, a civérek kultúrának. És ezt a spanyolok nagyon tudatosan és nagyon erőteljesen összönzik. Tehát a, a spanyol nyelvet, és minden, ami ezzel kapcsolatban van, azt ö, komolyan támogatják. A Cervantes mindig egy nagyon komoly szerv, vagy amely, amely nem csak nyelvoktatásra foglalkozik, hanem tényleg a kultúra terjesztéséhez, a spanyol kultúra terjesztéséhez. És az országon belül pedig, tehát a kultúrának azért egy kicsit más a jelentősége, vagy a felete, mert Az országon belül viszont pont a tartományok, és ezek egy része, hát ha úgy teszik nemzetiségét, azt mondta, a Baszföld, Tatalónia, de ha megkérdezel egy, egy, egy, egy dalíciáit, ő is úgy érde, tehát ő se a ő se, fej, ő se ka, o, ugye, tehát nem kastejjárói. E, tehát ezeknek a tartományoknak van bizonyos kulturális autonómiájuk, és, és ezt, ezt komolyan is Katalónia mellett bármely rész egyébként, hogyha lenne ott valamit, amit Kínánál kérdeztem, le akarná e válni? Hát a baszköld az nyilván elméletileg le akarna válni, de gyakorlatilag szerintem a baszkok már rájöttek, hogy erre, erre nincs esély. Annyis inkább a baszkok nem úgy képzelik el a baszköldet, hogy az a rész, ami ott a Spanyolországban van, hanem ehhez a franciaországi országi baszkok. Vagy, vagy részén baszkok által tereteket is oda számítják, és hát arra szám semmilyen semmi eség. a baszkok rájöttek, hogy nincs el a, katalán. a katalánok viszont pont ellenkezek rájöttek, hogy ez egy reális lehetőség, és most az a kérdés, hogy élet tudnak élni egyet. Hogyan gondolnak a spanyolok lélekben arra a 450 millió emberre, aki egyébként egyáltalán nem spanyol, tehát ugye ott egyáltalán nem úgy van, mint Magyarország esetében, mert akik ugye mondjuk élnek e, spanyol nyelvterületen, azok hát lehetséges, hogy nagyon bonyolultan le, levezethető lenne, hogy valamikor spanyol ősökkel rendelkeztek, de ez egyáltalán nem valószínű. Tehát a náluk a lélekben e, 500 millió, az egészen más, mint nálunk a lélekben 15 millió. De hogyan gondolkodik lélekben erről az 500 millióról a 45 millió? Ez csak egy nyelvi közös nyelvi, és ha utaszik egy kultúrális de Semmilyen egyén nincs, bár, hát természetes, hogy azért a spanyolok nagyon aktívak egy csomó olyan területen, ahol más európai ország, a Kubában. Vagy, vagy őnekik azért egész más jelent az, amikor Hugo Chávez ezt vagy azt csinálja venezuela mert, mert az nekik egy kicsit olyan, hogy hát az a birodalom része volt, és és mondom, a kinyitod az újságot, ha kint az elfolyt, mert egy nagyobb újságot az ugye úgy kezdődik, hogy az elején van mondjuk 8-10 oldal a külföld, annak biztos, hogy a fele az a valamikori spanyol gyarnatok, tehát a mai spanyol. Jó, de mit gondol például Spanyolország, hogy Falkland kié legyen? Hú, én azt hiszem, hogy e, vagy ezügyben, e, hát legalábbis megosztottak, mert ugye az Európai Unió tagja Anglia, E, másrészt, hát azért mégis ugye az egykori spanyol-argentina, viszont a spanyolok az argentinokat, hát ez, ez, ez egy ilyen népig dolog, tehát most, most érzelmet nem nem politikáról valamiért, előttem ismerek, akkor fogom lemézni. Azt akartam tudod kérdezni a legjobb pillanatban, hogy ki az ősi ellenség Spanyolországban, melyik országot nem szeretjük? Hát korábban azt mondtam volna, hogy Franciaország, de Franciaországot miért nem szeretjük? Ez az egyetlen szomszéd, Nem. Az ős... Most hogy ebből semmit nem értettem? Hát az egyetlen szomszéd. Hát, ja értem. Mm. Igen. Nem Meg az angolokat se szeretjük meg, de Gibraltárt tervelték tőlük, és hát ugye a mórok, de hát hol vannak már a mórok. Ugye? Gibraltárnak a sorsa az sose fog Hongkong sorsára jutni? Hát e, tartok tőle, hogy nem, azon egyszerű oknál fogva, hogy e, ezt nem csak Anglia nem akarja, nem a gibaltári lakosok sem akarják, de aztán melyik. Ott olyan nagyon sokan nincsenek? Nem, de aki ott van, az azt mondja, hogy köszönöm szépen, jól van, hol van. De arra például emlékszem, mert én semmit se tudok, azt megvették, vagy az, az hogyan lett ez a státusz? E, az azt hiszem, hogy a valamelyik örökösödési háború után elfoglalta Anglia. És, és meg is tartok. Te voltál Gibraltárban? Nem. De el fogok nem. Nagyon helyes, majd küldjél képes lapot, nem feltétlenül Valentin napon. Szóval kit nem szeretünk, mi spanyolok? Van-e ősi ellenségünk az influenzát leszámítva? Az ősi ellenség ugye a mórok. A mórok. És, és hát ö, ö, sajnos ugye azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy ez, is, ez is a történelmi mutatkozik a zsidó. Ugye ezek voltak azok, amikor Spanyolország... Jó, de akkor Spanyolország nem szereti Izraelt? Hát a spanyol politika nem Izrael ellenes, bár, bár sokkal kritikusabb, mint az... Van-e antiszemitizmus Spanyolországban? Érdekes, hogy van. Ez az antiszemitizmus valahol egy, egy nagyon ősi gyökerekből táplálkozik. Ugye 1492 ben amikor végre a. az egyébként kulturálisan akkor éppen eléggé fejlett eh, arabokat, mórokat, akkor egy, egy alatt kiűzték a zsidókat is. A spanyolországi zsidók azok, azok nagyon régen éltek itt, azok, azok még Krisztus előtt, meg, meg, meg ebben a környéken, ezen a környéken éltek itt, és egy elég nagy, ez volt a legnagyobb zsidó közösség talán eh, az egész világon, és ezeket kiűzték. És, és aztán később az Inquizíció jó résztől arra jött létre, hogy a, az áttért, vagy kötelezően átkeresztel vidókat kiszűrja, hogy hát azok valóban jó keresztények -e, vagy sem. Ö, illetve hát ugyaneztette a, a mórokkal. Na most ez valami nagyon régi, ősi dolog, azonban 500 éves, de, de azóta, ugyan nem volt a vidók, de ez ez, úgy, ez az alap. Mi a helyzet a cigányokkal? Cigányok vannak. A cigányok azok, a spanyol cigányok nagyon erősen bele, beleolvadtak, vagy, vagy megtermékenyítették a spanyol kultúrát. Tehát ez az egész flamenco és környéke, egy, egy nagyon erősen cigány. A Garcia lorca a nagy spanyol költőnek, a, a legismertebb nézei az ünnepes cigány románc. Tehát ez egy létező dolog, hát gondoljunk a Starman-re az a, a, a, a volt, de hát ezt a, ezt a e, legendát, vagy ezt a, ezt a történetet zenésítette meg, tehát ez, ez, ez itt egy kicsit más, ennek van itt egy ilyen kulturális tisert, persze nyilvánvalóan, biztos vannak spanyolok, akiknél jelenézik a figyelményeket. Bármennyire személytség tőlem, nem elég, hogy átraktam a beszélgetést Szerdáról, csütörtökre, de nekem most el kell vennem, az élet az így hozta, a jövő hét a szerda, az megfelelő? Igen, igen. Hány fok van? Most négy-ötállítólag ma tizenöt Milyen a hangulatod, Gábor? E -e, süt a nap, tehát jó. És egyébként? Egyébként Van-e olyan dolog a mai napon, amit vársz, vagy amit épp ellenkezőleg kihagynál? Mm, amit a mai napon kihagynék? Igen, el kell mennem a bankban. Uszoda van már? hogy hogyne, hogyne már, már több mint két Én nagyon élvezem a beszélgetéseket, és a hallgatók is kezdenek megszokni. Ez? Nem baj, hogy most nem beszélgettünk a spanyol belpolitikáról, hogy ki mennyi pénzt lopott el? Nem baj, erről bármikor beszélgethetünk, ez, ez garantálva van, hogy a következő adásban is fognak lopni. Önben van, de nem, nem, nem, nincs emiatt kifejezetten hiányérzete. Tehát nem akarsz csak ezért most egy percig beszélni, hogy beszéljünk erről a jó emberről, vagy bármelyikről. Nem, nem, ő, ők megmaradnak neki. Jó van, Gábor, kész Itt a Itt? És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő Piala János.